Олексій Волков, лікарня на відлюдді, розділ 6. У найгірших перечуттях Павло похмуро переступив поріг кабінету головного. Пробурмотівши якесь вітання, обличчя хлопця міцно посів кам'яний вираз зі страдницьким відтінком. Лабо говорив по телефону, тож лише вказав на настрійчик з протилежного боку столу. Фельдшер мовчки всівся. Голоний поклав трубку, мовчки витяг зі столу аркуш паперу. І підсунув Павлові. Ручки, я сподіваюся, маєш? А що писати не зрозуміє той. Ти що, сьогодні народився? здивувався головний. Не знаєш, що пишуть у подібних випадках. Хворого з грудною травмою вдома три доби маринував, сам лікував, бачите, тобі мало цього. А на весіллі, що влаштував. Ти гадаєш, це невинні забавки? На якому весіллі Павло спробував дати з На намальованому? Головний розізлився не на жар. Ти розумієш, яких збитків люди зазнали? Наші ж працівники, між інші. Та про що ви говорите? Продовжував придурюватися Павло. Усе відрубав головний. Я тебе вчити розуму не збираюся. Мені такий працівник не потрібен. Пишуть у таких випадках заяву про звільнення. За власним бажанням. Навіть найгірші перечиття Павла такого не передбачали. Не маєте права, Геннадій Андрійовичу, тихо, але твердо пробував фельдшер фельдшер, зуби. Опустивши очі, за чутки виганяти з роботи, маю Павлушу, майже лагідно промовив лабо. Це я ще тобі послугу роблю, що по-доброму дозволяє піти. А хочеш еквіційно? Добре. Завтра на твоєму ФАПі буде комплексна перевірка. Сам приїду. Покажеш, чого ти досяг за випробувальний період. І тоді він підвищив голос. Тоді я тебе вижену за всіма правилами, але з такою характеристикою, що тебе потім навіть до Португалії на будівництво не візьмуть. Зрозумів? Зіткнувши, павло поліс по кишенях. Головність, зневажливо, йому ручку по столі і звільнений почав писати. Бліч лежав на лікарняній койці животом донизу, під першими руками під Біля нього на стільчику сидів той самий дальнобійник, напарник Міті. «Розумієш, пояснював шофер, машина належить компанії, ми не можемо взяти так та їхати, куди захочемо, а компанія займається перевезеннями лише по Україні, так що це неможливо, навіть якщо зафрактувати спеціальну машину для такого рейсу, то це треба в митницю переходити. Це мусимо чимось завантажити фуру, а чим її завантажиш? Є такі шофери, що регулярно туди швендують, в них і митниками все налагоджено, а ми… Завгос лише похмуро мовчав. «Ну, давай так домовився, наполягав шофер. Трама в тебе із розряду легких. Легких скривився той. По твоєму всі травми легкі, гний вже тиждень тече. Та годі вже тобі, умовляв дальнобійник. ж нічого не буде. Воно у дурдомі вважає, що Мітька не в собі був, не осудний, тобто. Так і напишуть. Ну, чого дарма людей турбувати, по інстанціях ходити?» До палати заскочила дівчина у джинсовому костюмі, накинутим поверх халатом. Непривітно оглянувши на відвідувача, вона підійшла до коїки бліща, шофер відразу почав збиратися. Ну, все, бажаю видужувати, і боком боком забрався з палати. Ну, що там? запитала згоспо красуня з вишнявим манікюром і так само нафарбованими губами. Та кажуть, що ні, не приховуючи розчарування, відповів він. Дві рани ще гниють. А вже нічого собі було б. Зіткши, дівчина витягла з пакета їжу. Що там удома? спитав за гос. Нічого. Курейна годувала. Мені твої кури вже ось тут де сидять, відрізала дочка. Приходь і сам годуй. Петрівна заходить, заходить. Банки забереш. Не хочу з ними зараз тягатися, завтра. Слухай, донь, та не смикайся ти. Послухай, кажу тобі, сідай і послухай. Я тут ось що, вигадав. Палата була порожня, троє інших хорих, очевидно, були на процедурах, або просто гуляли. Тож ближ перевернувся на бік і змовницьки зашепотів до дівчини. Ти ще не йдеш, запитав медвідь, заглядаючи до ординаторськи. Ще лишається, відповів Олег випроставшись над писанини та розминаючи плечі. Тоді я піду. Мені сьогодні вагонку обіцяли віддати. Яку ще вагонку не зрозуміли? На стіні. Матеріал такий оздоблювальний із деревини. Пояснив Оля. Вже два тижні дома ремонт роблю. Посий хоч за п'ятий. Гаразд. Добре. А що за ремонт, до речі? Нас на такому кінці коридору розпочали. Там біля каптерки, де дівчата халати працюють. Не буде там каптерки, пояснив Ілля. Халати нехай в іншому місці працюють. А там що буде? Кабінет завідувачу. Що здивувався, Олег? цьому апендициті? Біля пожежного виходу? Нормально, знизав плечима медвідь. Тихо, спокійно. Ну ти даєш, здивувану вимовив Олег. А як то кажуть, сам по собі хазяїн. Цигарку ще дай, нагадав Ілля. Олег підвівся, щоб відчинити шафу, де висіла куртка а у кишені поруч із пачкою цигарок розривався мобільник. От порядки, обурювся Ілля. Завідувачам останній телефон за несплату відключають. Ординатори з мобілками ходять. Що один, що другий. Продовжуючи буркотити, він зник за дверима. А Олег залишився сам, один. Натиснув кнопку відповіді. Надовго ти зник, замість вітання про мови як Дуже невдоволений. У лоді, Олег важко звідку «Знаю, знаю, подовжує той. У вас тут таке...» «Такоє ви собі», – зірвався Олег, – «саме таке. Ми тут уже тиждень боремося за життя твого завгоспа з бородавками». У якимця на якийсь час, наче відняло мову. «Так, не зрозумів, а що з ним?» «Що-що, напали на нього, мало не вбили». Олег із задоволенням спостерігав за ефектом. Як імець моментально присмирнів. «Хто напав? Псих один із вилами. Який ще псих?» Водій-дальнобійник. Дальнобійник? А чому ти не дзвониш і не розповідаєш? Чому? Звідки дальнобійник у вашому тачанові? Не знаю, сказав Олег. Їхав, їхав. І з'їхав із Лузду якраз у тачанові. Дах поїхав, розумієш? На пана того за з вилами. Та зробив у ньому одночасно чотири дірки, коли ти із німцем їхав. Чекай, чекай. З яким це німцем? Ну, є в нас тут такі... «Розповідаю, чому я все повинен став витягати? Звідки німець взявся? А яке відношення він до Загоспа має? Чому вони разом їхали?» «Ну звідки ж я знаю», – здивався Олег. «Може, ближ до, до нього якийсь інтерес має? Де німця багато хто має інтерес, Не знаю». Звікнувши Олег, методично повідав своєму неофіційному босу все, що знав про старого Ганса. «Це може бути важливо», – сказав якимець, дослухавши. «Потім поясню, чому». А ще я просив тебе розкопати, звідки за госпу, та взявся. Ти дізнався? Так. І не дзвониш? Не кричи, знову попросив Олег. Приїхав він з Рівненської області, де працював також за госпом у колонії, тобто у Тюрязі. Габана, а перед цим? Ближ, там більше 15 років був. А де саме? У Барановичах. Там у документах написано. Олешко, а що з ним зараз? Він важкий, виживе. Якщо не вирішатиметься на мене, то гадаю, виживе. Точно, точно не хвилюйся. Анімі це його не відвідував? Не знаю, звітнувши твоїх Олег, я ж не дивлюся за ними. Олег почав за ріву грошей кимець. Я тебе дуже прошу, витягни його, тільки щоб не вмер. Може він ключ до моїх проблем. Той лише знову весело зві очі до стелі. Спершись на руку, Олег терпляче слухав ниття, думаючи, варто казати про знайдену посадці рамку відергенні знімка чи ні. Якщо вона не має відношення до яким цевих проблем, то лише додасть Володі його зайвого головного болю. Після таких снів та ще й почути про неї, а іще має, несподівано згадалася фраза, яку промовив медвідь, тоді ж, звісно, маючи на увазі лише існуючий безлад. Більше нічого. А якщо ні? Чого ж тоді все вирухнулося всередині? Що як ампутаційний ніж дійсно був у посадці поруч із рамкою? Що, як він і досі там? Нехай це тим часом не дійде до якимця, принаймні буде чим задовольнити її апетит наступного разу, коли нових результатів може не виявитися. Склавши недописані папери, Олег почав збиратися. Вишнева новенька дев'ятка зовсім як у пісні вирулювала по ямах до виїзду з території лікарні. За кермом сидів остаточно вбитий горем Павло. Зустріч із головним довершила його моральне знищення, принаймні, так вважав він сам. Тому з однаковою силою стискав зуби та руль авто. Обабич перемивала до лікаря на дівчина в джинсовому костюмі. Власниця привабливої фігури обернулася, почувши за спиною звук мотора, і невпевнено махнула рукою. Дев'ятка зупинилася. «Ви, може, у бік елеватора їдете?» – запитала вона, нахилившись до вікна. «Їду», – відповів Павло, – «сідайте». Дякую, промила дівчина, влаштуючись на сидінні поруч із хлопцем. Пощастило, далеко йти, знала б, усе із собою забрала. Що все, не зрозумив полу. Мене батько лежить у хірургії, пояснила випадкова знайома. А мені ліньки було брати сьогодні всі тарілки та банки, що назбиралися. Приїхавши ще кілька десятків метрів, машина несподівано зробила розворот і повернула на лікарняну територію. Куди ми їдемо? здивалася, Красуня. По ваші банки доволі похмуре твою поло. «Ой, що ви, знітилася вона. Незручно якось. Пусте, відповів Павло. Незручно на собі тягти, а я не поспішаю. Навіть допоможу вам знести з третього поверху. Правда, здивалася дівчина. А сьогодні що, день тачанівського джентльмена? «Може і внизу зачекати, просто відповів він на шпильку. Якщо вам не приємно, ну що ви, навпаки. Павло мимоволі посміхнувся. А як вас звати? запитав він. Марина, а вас, Павло. Ви, напевно, тут працюєте, припустила вона. «Я колись здається, вас бачила. У кабінеті, де кардіограми знімають. Ви там працюєте? Уже ні. Хлопець пропустив її вперед. Марина вийшла до палати, а Павло сперся на підвіконня у коридорі. Маша, чергова хірургії, вийшовши з маніпуляційної, здивовано подивилася на колишнього вечіра. О, а ти тут що робиш? До вас переходжу, не змогнувши, відповів Поло. Замість тебе. Передавай справи. Еге, розбіглася, скривилася медсестра. А де твій халат? Де речі? Тут хірургія на сільській, фаб. Завідучий, пішов по халат, про промовив Поло. Зараз принесе. Тим часом із палати вийшла Марина, несучи в руці великий пакет. Ну, щасливо, не сумуй, машка розсіряшка, половесело посміхнувся черговій. І пішов до Марини, забравши у дівчинки пакунок. Вони рушили коридором до виходу, невимушено перемовляючись. Месестра з делону дивилася їм услід, а Паломо упевнений, що тепер у нього реанімація обов'язково придкуватимуть, що він був тут із доволі привабливою панночкою. Він доволі посміхнувся, пропускаючи супутницю у дверях. Вона дійсно була нічого. За кілька годин вишнева дев'ятка в'їхала в, в Тачани і попрямувала горбатими вулицями його колець. Марина сиділа спереду, поруч із Павлом, та задоволено посміхалася. Ось так, промовила вона, сьогоднішній день починався так паскудно, що я ж ніяк не розрахувала на щось настільки приємне. А тут ні з того, ні з цього, напальсини, морозиво, ще прогулянка на такій крутій машині і справжнім джентльменом із Дортнута. «Ой, я вже й забув, який він Дортонт!» – посміхнувся Павло. «Машина також по теперішніх часах не надто крута. А ось щодо джентльмена тут я згоден». Вони засміялися обоє, скло було опущене, мізки звідчинені вікна то, виливалися назовні приємні звуки, увімкненої магнітоли. «То я можу сподіватися, що ти мене все-таки привезеш додому з цими нещасними банками», – уточнила Марина. «Які можуть бути сумнів?» – здивався Павло. Таку вишуку ну, даму навіть на Край світу можна довести. Ну Край світу це зайве, відповіла вона. А ось на колишній Островського я б не відмовилася. Поло несподівано загальмував. Судячи з вигляду, він уже перебував у прекрасному настрої. На колишній Островського це ще ліпше, ніж на Край світу, вигукнув хлопець. Тільки їдемо низом, а не горою. Там ями та алюжі, крикнула Марина. Всю машину обляпаєш. Нічого від твоїй Пало. Все-таки повертаючи наліво. Помию. Ями виявилися дійсно жахливими, заповнені водою та багнюкою, завдяки кільком дням дощу. Після чергового повороту з'явилася невеличка суха ділянка вулиці, а далі просягалася страшенно брудна калюжа шириною від паркана до паркана. Пройти біля неї можна було лише покинутих цеглинах, притискаючись до огорожі чиїсь садиби. Якраз там і пробиралися на сухе, тримаючись за металеву сітку, двоє людей, хлопець та дівчина. Усе склалося наче навмисно. Пало здригнувся і загальмував. Важко було збоку збагнути, що означає вираз, який несподівано з'явився на його обличчі. Дев'ятка застигла метрів за тридцять від початку колобані. Мотор машини м'яко працював, а водій лише міцніся стискер Парочка також побачила машину, то збиралася проїхати вулицею. Світлана відразу пізнала її, хоча й бачила лише один раз. Молодята якраз знаходилися на середині цього неприємного відрізку шляху, і кудись випаруватися просто не могли, хіба що перескочили б через огорожу. Усвідомивши ситуацію, Світлана лише перелякано притислася до металевої сітки і заклякла. Той час, як її бухгалтер марно намагався пояснити дружині, що потрібно швидше йти, бо водій чекає, доки не вийдуть із небезпечної зони, щоб не вляпати людей. Та на дівчину наче найшло. Це тривало кілька секунд. Мотор дев'ятки несподівано загарчав, передні колеса, шкрабнувши по дорозі, викинули купу пилюки, і машина, мов би збираючись злітати, переслася вперед. На молодять, що застигли біля горожі, напав вічі. А Марина, злякано прикривши рот однією рукою, не розуміла, що відбувається, тому іншою схопилася за плече Павла. Машина вже влітала у цю жахливу баюру. Та колеса знову скриготали по каміні, зіймаючи пилюку. Дев'ятка застигла на самому краю, так і не хлюпнувши грязюкою. Після цього палу вімкнув першу, і машина буквально попливла по самій живіту калюжі, так і не зійнявши жодної бризки. Хлопець по цьому уважно дивився вперед, не звертаючи уваги на те, що відбувалося по краях. А Маріна тепер також, посміхаючи, все так само трималася за його плече своєю вишуканою ручкою. У пилюку купали перші краплі нового дощу. З вікон автомобіля продовжували лунати звуки музики. Саме з огляду на цей недоречний дощ похитав головою Олег, взявшись нерішучу захвітку на задній стороні огорожі, ту саму, через яку втікав у своєму дивовижному сні його приятель і роботодавець. Кущі та дерева починалися одразу за нею, ще якихось півгодини, і там запанує морок. Фіртка бридко заскрипіла. Прийшовши стежкою тежкою 200 і не зустрівши нікого, Олег почав кружляти. Звісно, він розумів, якщо порожній каптур дійсно існує, то виключно для одного якимця. І тим не менше, бажання постійно оглядатися не проходило. Черешня відшукалася швидко, уся кора на висоті людського зросту була прикрашена різноманітними автографами. Відшукати ж на зрунті місце, де завітаж знайшов свою рамку – Навряд чи вдалося. Олег прийшовся вздовж нелого стовбура, що валявся кроків за п'ять, адже саме там регметолог міг шукати гриби. Походивши колами кругом черешні, розрібаючи листя та траву, детектив зробив висновок, що іншого результату годі було чекати. Він підійшов і почав уважно вивчати врізані в дерево написи. Усі вони були криві, короткі та вольгарні. Лише один відрізнявся рівними буквами і не містив мату. Шурхіт листя почувся саме тоді, як Олег схилився в намаганні розрізнити слова. Він вернувся митєво, звуки швидких кроків наближалися, за кілька секунд стало зрозуміло, хтось біжить по лісі. Кроки були легкими та ритмічними. Мимоволі щось ворухнулося всередині, рука застигла, торкаючись кори дерева, а очі втупилися в вечірній морок. Звідки мав з'явитися? Він біг швидко і рівно. Темний силует виростав на очах. Олег закляк на місці, каптур був низько опущений і постать наближалася. Старе листя хрустіло під ногами. Погляд Олега прикипів до темного силуету, намагаючи розрізнити руки і те, що у них. Ні, ще рано. Він перейде на крок і от тоді в руці блисне. Здавалося, і власне дихання зараз зупиниться. Він перейшов на крок, постать промайнула стороною метрів за десять. Легкий та ритмічний шурхіт віддалявся і, здавалося, співпадав із ударами олегового серця, що чулося тепер усім тілом. Він відчув, як тримтить власна рука, коли віднімав її від дерева. Усе стихло. А очі попозлив поглядом на стару черешню, наче щось там забули. Морок став дедалі густіше, але йому ще вдавалося розгнити напис, який збирався прочитати перед цим. Я не твій, і слів пнуло попередження і навіть загрозою. Ну що? запитав медвідь, закриваючи папку з покладеними історіями та звертаючись до невідомого кого. Час ніби розбігатися. А ви чого застряли? Тарасику, ти ж кажеш, якщо тут товтися без потреби, то обов'язково щось привезуть. А ми товчемося по потребі, відповів Голою». Я ось останню історію дописую. Завтра сам кричатимеш що кінець місяця, а історії не непоздавані. Ну-ну, насупився Ілля. «Я все-таки за відділом. Я не можу кричати. Але я ще правомірно вимагаю». «Ось так, колего Вікторовичу пробурмотів голою. Хоче знати, хто чим дихає. Дай владу. Він вже й носа задер». Ілля жартома замахнувся на підлеглу папкою. «До речі, – продовжував Тарас, – а чого ти у цей апендицит заліз?» Мені Олег сказав, є в осад випадок. Ти б ще біля туалету кабінет лаштував. Ні, він біля пожежного виходу пожертвував але, щоб першим із корабля тікати, якби що. Тебе ж там ніхто не знайде, не заспокоюйся, головою. Хтось хоче, знайде, відмів заперечення Ілля. У двері постукали, і власною персоною з'явилася Оксана Євстахівна, випромінюючи незворушність та велич. Ого, вигукнули всі одночасно, хто до нас завітав? Ви сьогодні особливо елегантні, почав Голоїв. Може вам поасистувати на кесарському. Та йдіть ви, відмахнулася вона. Візьміть ще на каркайте. Тільки кесарівської не вистачало. Хлопчики, серйозно, давайте потрібно хворому глянути. Їй Богу, не збагнув чим річ. Може і ваше що. А що за хвора? Поцікавився мені. Чотири місяці тому оперувалася у вас із приводу фіброміової матки. Усе було гаразд. Виписалась, пішла на роботу. А з місяць тому щось незрозуміле почалося, якісь болі внизу живота, то болить, то перестане. Останнім часом гірше, сьогодні взагалі погано. Не ходімо, промовіляв, стаючи, задовольнимо Оксану Єстахівну. Усі по черзі встигли продивитися хору, Олег робив це останнім, і тепер зайшли назад до ординаторської. Розсівшись, хто де. Ну, шефиня гінекологічної служби релізала нетерплячка. Що я скажу, почав Медвідь на правах ЗАВА. Як на мене, в мене якийсь пеліопертоніт з м'явим перебігом. Як, колеги? Я би, напевно, погодився, сказав Олег. Чекайте, звідки пеліопертоніт перебила Євстахівна? Він же мусить мати якусь причину. Ви що, хочете сказати? Що вашого там немає? Саме так я би сказав, не кончив певно промовив Ілля. Скоріше за все, але хвору потрібно оперувати. Так, колеги? Ну, це без сумніву, підтримав Олег. «А ти, Тарас, чого мовчиш?» – шахфиня глянула на голоюха. «А що я скажу з нежовтою плечиму?» «Все вірно. Розріжеться, там побачимо. Зараз чого сперечатися?» «Показання до операції я теж вважаю очевидні. Єстахівна лише недоволено стула губи. І хто ж повинен оперувати?» «Звичайно, ви, – відповів Медвідь із дипломатичним виразом обличчя. Хора ваша, гінекологічна?» «Та вона вже давно не гінекологічна, – перебила Єстахівна». Ну, можливо, якесь запізніле ускладнення. Та яке там ускладнення обрилося воно, не знаю, одним словом. Ви оперуйте за пропонує, а ми допоможемо. Он будь кого із нас вибирайте, ми помиємося, а хочете навіть усі троє. Шефиня не сприймала жартів, переводячи дещо розгублений погляд з одного і на іншого. Що, так відразу і на стіл? Ну а чого? запенили, який сенс стягти? Однак доведеться. Хлопчики, ну давайте хоча б якесь обстеження зробимо. Хоч би знімок оглядовий. Добре, давайте, погодився медвідь. Але підготовку до операції починаємо вже. Рентгенна лаборантка занесла до ординаторської свіжий, що мокрий знімок у рамці і передала голоюху, що сидів найближче. Той взяв рамки, встановивши знімок на анеготоскопі класного микача. Апарат засвітився білим матовим світлом. Усі на кілька секунд застигли перед екраном. Ну що про бурматів я сказав, що нічого особливого, знімок, звичайно, зроблений на високому рівні, кишечник дещо загазований. А це, що за фіні, і натиснула пальцем у доволі велику білу пляму довгастої форми. Артефакт якийсь, сказав Голоюг. Плівка бракована в цьому місці. У них останнім часом взагалі знімки нікудишні, зауважив Ілля. Кавіть погану партію плівки закупили. Олег зависнув спинами колег, зосереджений розглядаючи знімок. «Що, знайшов щось?» – підозріло запитав Ілля. «Та наче ні. Те, що й ви». У двері постукали, і операційна сестра Надя вставила голову. «Так, лікарі, хто скаже мені нарешті, яка буде операція і що готувати?» «Потім самі казатимете, що чогось не вистачає». Надя несподівано заткнулася на півслові. Усі мочки обернулися, і вона вилопилася на екран негатоскопа і здивуно промовила. «Підошва! Це ж моя підошва!» А я вже півроку шукаю. Очі сестри розплющилися ще ширше, і вона злякано затулила рота рукою. «Ай, правда», – сказав Олег, дивлячись на цуплям, – «Не можу зрозуміти, що вона мені нагадує? Це ж дійсно лопатка Ревердена. Ось, гляньте, він показував на собі, якщо розташувати лопатку в червній порожнині, ось так, а потім потирергенівський промінь з апарату спрямувати під таким кутом, то, схожа тінь і вийде». Точно під приголомшено промовив Медвідь. Стоп, для кого провела Єстахівна. Хлопчики, ви що, жартуєте? Де навіть не етичний? Я ж, все ж таки старший від вас. Та які там жарти? Медвідь уже панував себе. Наді, ти ж все зрозуміла, що ми оперуємо вперед і тихо. Там, язиком не ляпає. Перетоніть оперуємо, зрозуміло? Операційно лише кивнула і тихенько вийшло. Хлопчики, на Єстахівну шкода було дивитися. Це що, серйозно? Я що, не сплю? Вона обводила всіх логальним поглядом, значить тут тепер щось від когось залежало. Гадаю, ні, сказала, але, як вона проковтнула. Як же ми її там могли забути? Не знаю, не заплачує Мейля. Може, зісказнула вранці, коли вже зашивалася. Та ви не переймайтеся, почав було головю. У літературі таких випадків описано, але шефиня гінекологічної служби так зіркнула на нього, що Тарас Митєво замовк. До ординаторській знову постукали. І у дверях з'явилася санітарка з, з пологового. Оксана Юстахіна, вас кличуть, у Подусовської почалося, води відійшли. І ця жінка-хвортеця, яку здавалося нічим неможливо було прийняти, мало не закрутилася на місці. Вона сиділа вся бліда і просто не знала, куди кинутися, то що робити. Оксана Юстахіна сказала, ви ось що, заспокойтеся та йдіть, приймайте пологи і не хвилюйтеся. Ми прооперуємо, все буде окей. Медикаменти візьмемо із загашника, хвора нічого не куплятиме, за аптекою всі справи вирішимо. Правильно я кажу? Усе бай чітко, підтвердив Ілля. Ми хіба колись вас підводили? Хлопчики, нарешті вимовила вона, нерво перебираючи пальцями хлопчики, я вас прошу. Усе. Ілля майже Соломій зпійняв із стійчика і повів до дверей. Ми ж сказали, ви що, ну, не вдовіряєте, працюйте спокійно, не вистачало ще в пологу мені приємності. А ми також починатимемо. Ніпуху. І вам, Ніпуху, промовила Оксана Єставхівна. Ніхто з хірурів, що готувалися до доволі неординарної операції, не бачив, як на лікарняну на територію заїхав УАЗ із емблемою швидкої допомоги. Шефині гінекології, яка на той час уже порвалася навколо волаючої майбутньої матері 18 років, взагалі було не до того, що діялось за вікном. У УАЗ приїхав новенький із заводу зелений, як інші, що доживали свій неспокійний вік у Тачанівській центральній районній лікарні. А якийсь блакитно-сірий. На його боці замість старомодного червоного хреста красувалася сучасна зірочка чи топак-сніжинка. виблискуючи чорними, незаїдженими колесами, м'яко стукаючи по ямах, ще не розбитими агрегатами. У промчав по території і звернув до корпусу швидкої допомоги. На обох боках машини, недалеко від зірочки, кидався очі, зроблений крупним кеглем, воістину безпрецедентний напис Подарунок президента України». На двір вийшло все відділення швидкої. Вони вступили нову машину, очевидно досі не вірячи, що вона тут стоїть. Двоє шофери, що змучено вилізли з кабіни, почували себе справжніми героями. «Ух ти! Клас! Тільки було чути! Скільки часу гнали!» Ну тепер їздитимо з комфортом. Нічого, за півроку розсиплеться, як і ті решта, запевнили обоє шоферів. Нарешті увага відділення перейшла від коліс, що близько чорнотою, до зовнішніх регалів. Диви, вже зірочка замість Червоного Христа. До міжнародних стандартів переходимо. Ну хоча б щось повинно в нас бути за міжнародними стандартами. Нарешті уваги товариста удостоювався найцікавіший атрибут нового екіпажу. Глянь, подарунок президента, цікаво. А як це розуміти? Як як? Вибори на носі. Операційні працювали мовчки, лише розмірене годіння наркозного апарата та дзенькання інструментів на місці оперуючого стояв медвідь. Рука його знаходилася глибоко в животі хворої, інша лежала зверху на операційній білизні. Очі над маскою висловлювали зосередження. Ну що там нарешті не витримав Щур? Чого ви мовчите сьогодні, як води рот понабирали? А що казати про мовля? Злуки? Роз'єднуємо злуки? Ні, так не вийде, додав він після пази. Давайте дзеркала, йдемо у малий таз. Пелюшки давай, відгородитися. Олег простяг руку до столика операційної сестри. Голос я був сухим та суворим. Та на який час мені розрахувати? Знову взявся за хірургів Щур. Поки що не знаємо, відповів женати. залежно від того, яка причина перетоніто. Ну з вами сьогодні куті не звариш, недоволим пробурмотів анестезіолог. Зовсім інша ситуація складалася у пологому залі. Породілля кричала історично та голосно, перериваючи свої ж крики зауваженнями на кшталт «Усе, усе, не можу, зараз кінчуся». Потім крики відновлювалися. І Ястахіна марно намагалася її перекричати. Світа, ну я тебе прошу, потуж гарно, ну, один раз, ну, як тебе вчили, ну, ще трошки». Але діваха лише вищала наповну. Обличчя її було червоним, а переляканий погляд свідчив, що ця проблема перша, з якою довелося стикнутися за 18 років життя. Акушерка стояла біля головного кінця столу і намагалася допомогти на свій манер. Ну, Свєточка, ще трошки, ну ось, зараз, стурся, ну. А всі ці благання були марними. Свєта, ну давай, та чорт тебе забирай, ти ж дитину в гроби, Штузя, я тобі кажу. Напевно це подіяли, і нещасна Свєта нарешті закрактала від душі. Ось так, ну молодчина зраділа Євстахівну, ще давай, ось так. Та за хвилину тон її голосу несподівано змінився. Ану стій, Надю, набір, давай сюди, бігом, відбив би тебе. Акушерка смикнулася за інструментами, загорнутими в стерильну пелюшку. «Давай, давай», – підгоняла Істахівна, – Цей миті згасло світу. «Маму твою вилайся, шефиня, щоб вони здохли, скоти, лампу давай, мені розтинати треба». Зійнявся на самовитий рух. Підсували лампу, щось задзеленчали по підлозі. Вона вже мало що світить. Ледве-ледве інша санітарка примчала до полового залу із кишеньковим ліхтариком, який взяла в якоїсь іншої породілі. Десь світи, сюди. Світло вже не вовала, лише тоненько та тихо голосила. Значить так, Ястахівна повернулася до окушерки. Дзвоніть на швидку. Оксана Ястахівна, але внутрішній телефон не працює, світла ж немає. То біжіть, нехай обидві машини сюди летять. Розвертай крісло. Крісло, кажу, розвертай на 180. В операційній поплиці підлоги також скриготала військова лампа на акумуляторі. Її сунули до столу. Лампу вже вимкнули, і тьмяний її промінь застрибав по стінах та силуетах застиглих хірургів. Він по черзі захоплював із темряви то операційну сестру, то анестезіолога, який наче грав на гармонії, розвиваючи ручний дихальний апарат. Ілля Петрович, оголосила санітарка, що бігла дзвонити до рему. Відключення на власному рівні. Кажуть, коли вимкнуть, невідомо. Шлях би їх трафив, пробурмотів медвідь. «Ось так Ілля Петрович зауважив голоюх. Очевидно, ти знову не тих обрав. Чому це я борився той? А ти ж ні до чого? Я на вибори не ходив, за Тарас. Мені тепер не так прикро». Нарешті лампу спрямували на операційне поле. На місці опируюча тепер уже стояв Олег. Руки його були у тому ж положенні, що півгодини тому у Медвідя. «Ну що там знову насів щур? Шановний, хвора на ручному диханні. Ви може впевнений, що це апарат дихає? Та нагадаю, це я». Скільки ще? Усе несподівано промив Олег. Зашиваємо. Ми йому живіти зашиваємо. Улаз здивувався, щур. Ти ж казав, там невідомо скільки роботи. Це я казав, а не він. Дипломатично нагадав Ілля. А ти що, не радий? Увімкнувся світло, викликавши вигуки полегшення усього персоналу. Наді, давай фурацелін, команди Олег. І підсмок това Навіщо ти мені цю підошу підсунула? Ну забери, без неї зашиєм. Дійсно, підтримав мим Навіщо той реверден її вигадав? Толку ніяко, тільки в животі забути можна. Загодів електровідсмоктувач, Надя, наче ще не вірячи, злякано зіркала на лопатку реверенда, яка зникла за невідомих констанів півроку тому, а тепер лежала на її столику. Під'їхавши майже притул до хірургічного корпусу, з увімкнутими фарами застигли дві машини швидкої. Вікно пологового залу, замальоване білою фарбою, було широко розчинене, і потужні промені світла вихоплювали звідти розкорячені ноги-породілі на крісі, та постаті лікарки та акушерки, що зігнулися над нею. Не чути було вже ніяких криків, середобольних благань чи лайки. Нарешті Євстахівна розігнулася, і в руках в неї з'явилося щось маленьке та зморшкувате. А ще за мить нічну тишу розірвав обурений дитячий крик. Боє шоферів стояли біля машин і роззявленими ротами, очевидно спостерігаючи таке вперше в житті. Васечко прямав коридором поліклініки. Біля повороту він зіткнувся з Олегом. Олегу Вікторовичу, доброго дня. Доброго дня. Куди ви пропали? Ви що, перев'язок не робите? Та Васечко розпачливо махнув рукою. Так припарило, що досі чухаюся. Перев'язували мене дівчата у відділенні. Я все, як прийду, то ви на операції. Завтра зрання приходьте, я подивлюся. Добре сказав той, ой, чекайте, ось ваша дама напевно загубила. І він присяг Олегови щось маленьке там яке загорнуте у папір. У головному сидів чоловік у плащі, тримаючи в руках капелюха. Побачивши медвідя, він привітався. Ілля Петрович, сказав головний, це мій знайомий, глянь, будь ласка, у нього щось на руці вискочило й болить. Чоловік закачав рукава і показав невеличкий мноючок на шкірі передпліччя. Нічого страшного, заспокоює Медвідь, сколупнути пінцетом і пов'язку з антисептиком, і все буде гаразд. Зроби, Ілля Петрович, попросив головний, ходімо у відділення, запросив Медвідь. Та навіщо так далеко, здивувався Лаво, спустимося на другий пор, що там у Савчука стерильно пінцета не знайдемо. Ну, можна і там, погодився Ілля. У хірургічному кабінеті не виявилося нікого. Ну, ось, констатував головний, як зазвичай. Де твої хірурги? Чому нікого немає на прийомі? Не знаю, з незаплачуємо, Медвідь. Є за поліклініку, це його проблеми. Правда? А ти головний хірург між іншим. Навіть би порядок, усе-таки твоя служба. Тут сам чорти з дияволом порядку не наведуть, відповів медвідь, прямуючи в безхозну перев'язочну і відкриваючи столики з інструментами. Заходьте сюди. Хворий увійшов та всівся на стільчик. Ну що там, Голоний з'явився відразу після свого знайомого. Та ложицьку Фолькмана ще хоче знайти. Шкрябну тебе раз, бурмотів ля, перекидаючи інструменти. Ложку тобі, я хідно посміхнувся головний, ходімо я покажу він потягив людей до амбулаторних хірургічних апартаментів у гіпсовочні. Ось дивися, зловчив, він. Ось тобі ложечки, ось і чарочки. На столі у гіпсовочні дійсно стояла тарілка з ложками та три грамові чарочки. Пляшечки ще, правда, не бачив. Продовжував засловити головний. Напевно, зараз принесуть. А може під столом? Лавон не полінувався зігнутися і відкинув простирадлу, яке вкривало стіл. Там стояла велика картонна коробка з під гіпсу, з купою порожніх пляшок із-під вина та горілки. Ну, ось, лише порожні, зіткнув головний. Та годі вже, промовіля, ходімо вашого знайому лікувати. Де ж у них ложка? Фолькмана. Може, сухожарові шахи припустив головний. Глянь, працює, 180 градусів. Ілля обережно відчинив з дверцята сухожару і на лікарів дихнуло гарячим п'янким ароматом, що примусив закрутитися голови та стиснутися шлунки. У шафхі не виявилися інструменти, зате на тарільці парувала товста патитна курка, вкрита рум'яною шкіркою. Мамі твої коїнька, зазрізно пробив лабу. Оце я розумію. Ні, навіть я реможу такого собі дозволити. У мене ж немає сухожара, а тут всі умови. Головний зачинив дверцята. Усе. Чисти цей гнояк. А потім Савчука до мене. На ковір. І з куркою, запитав запитавілля. Ні, відповів головний, без курки. Але з Валентиною, чорт забирай. А я думаю, кого вона мені все нагадує? Розвели тут гриль-бар. І завтрашнього дня оголошується п'янсту бій. Зам по культурі Васічко постукав двері кабінету статистики і зазирнув туди. Хто прийшов? Маценко піднявся на зустріч. Роман Петрович, як там поживаєш? Вони привіталися, потиснувши руки. Слухай, сказав Васічков, мене син, розумієш, несподівано хотів поступити по лінії МВС, а там зовсім інша форма медо. Ось дали такий бланк, щоб потім пройти і завтра здати останній термін. Лілю, сказав Маценко, медсестрі, яка перебирала купи папери. Ось на тобі цей бланк і до реєстратури, візьми картку хлопця і пройди по кабінету. Нехай усі попідписують. Скажи, я просив. За п'ять хвилин Ліля постукавши війшла до кабінету невропатолога. Світлана Сергійна, взявши ручку та апарат для вмірування тиску на той час, збиралася кудись йти. Світлана Сергійна, ой, підпишіть ще ми догляд, це Маценко просив. От я якраз її не підпишу, з театральною суворістю відповіла вона, так і передай. Де людина, яка проходила медовляд? Немає. Вашому Маценку підпиши, а він потім чіпляється за ефективні статалони. Уже виходячи, вона сказала своїй медсестрі, ну гаразд же, підпиши йому, тільки глянь у картку, чи немає нічого по нашій парафії. Медсестра неврологічного кабінету, взявши в лілі картку, погрдала її буркочичи під ніс. Що там в нього? Не лікувався в нас. А ось є запис неропатолога, що за 85-й рік. Що? Ротацизм якийсь, Диспансерний облік? Зявши бланк, дівчина вивела на ньому. Невропатолог Стоїть на диспансерному обліку з приводу ротацизму. Забравши підписаний бланк, медсестра-статиста вийшла. Послухавши його, Олегу вийшов до кабінету. Вона лишила картки і посміхнулася. Привіт, привіт. «Дивися, що я ти приніс». Він поклав на стіл маленькі пакети. Ольга розгорнула його і здивовано скрикнула: «Де ти взяв? Це ж мій носовичок. Я його загубила». «Ти його загубила в нашу спільну друга Васічка», сказав Олег. «Це він знайшов. Але з тебе однакова кава». «Ну, звичайно, вона розглядала загублену хусточку. Господи, яка я роззяла? Це ж можна було так і людину підставити. А якби його дружина знайшла, уявляєш?» «Ні, не уявляю», сказав Олег. «Від народ але тим не менше не виявляє. У кабінеті стояв приємний запах гарної кави. Вони сиділи напроти одне одного, господин, як зазвичай, але боком обличчям до неї, спираючись боком та ліктем на стіл, і мішав каву в горнятку. На тарілці лежало кілька шоколадних цукерок. Ольга була вдягнена у світ традиційний костюм, а халат, як завжди, висів на спинці стільчика. Олег також на свіднокрахмалений ковпак і залишився у халаті, дягнутим поверх білої операційної піжами. Їх розділяв лише кут столи, і вони приємно розмовляли. У тебе що? Операція ще сьогодні поцікавилася Ольга. Голуха, обіцяю їм поасистувати. Гадаю, це недовго. То як? Я також хочу тебе принаймні раз запросити, інакше це взагалі безпрецедентний випадок. Спілкуємося кілька тижнів, а я все у ролі запрошеного. То й що, здивалося вона, у тебе ж немає власного кабінету, а у мене є. Отже, так зручніше. Якби ти не відмовився, наскільки гоноровав від пропозиції, також мав би свої власні. Ото вже дякую, промовила. Я не хочу я таких привілеїв. То як до сьогодні я неургентний і взагалі ніде не задіяний, повна свобода, пропоную відвідати заклад, який у Тачані вважається найкраще. «Цікаво, а який це здивувалася Оля? Ну, вже тобі відніше знітився він. Ти ж місцева. Моя пропозиція, так? В загальних рисах?» «Отже знову мені вести доведеться», – посміхнулася Оля. «Справа в тому, що немає в нас нормальних закладів для відпочинку. Принаймні, у моєму розумінні». «Так, брудні генделики». «Тоді звітнув я наважуся на запорушення до себе. Але... що але?» – перепитала вона. Напевно, це буде не сьогодні. Завтра, наприклад. Годиться. Не же твоя квартира в такому жахливому стані? – посміхнулася Оля. Та все відносно, – дипломатично пояснив Олег. Якщо, наприклад, Медвідя на пиво запрошувати, то її стан можна взагалі вважати ідеальним. А якщо таку легантну пані – навіть не знаю. У двері обережно постукали. Дозвольте. Це був ніхто інший, як Борис Петрович. На Кульчицького Кульчицької одразу проступило все. «Доброго дня», – нерішуче промовив він. «Доброго дня, Бориса Петровичу. Олег повернувся до лікаря. «Пробачте!» – психіатр почав зачиняти двері. «Ви щось хотіли, схотіли Борисе Петровичу?» На вздогінньому гукнула Ольга. «Ні, нічого такого, я потім». Почалося за дверей. Пара переглянулася, посміхаючись. «Ну що ж», – промовив Олег, допивши каву, та ставлячи чашку на стіл. «Дякую за каву, час йти". Ворі вже на столі, напевно. Ось так, Олег Вікторич, жартома зіткнула завкадрами. Всіх кавалерів відвадили і самі тепер зникаєте. Кавалері справа на жона, підхоплюючи її тон, відповів хірург і підвівся. Вам, молю, Григорівну, лише свиснути. Відразу штук 10 з'являться. А я не кавалер. До того ж, зникаю тимчасово у зв'язку з виробничою необхідністю. І хто ж ви? запитала вона. Добрий друг, як мінімум. Ви знаєте, приємно це чути, задумно промовила Ольга. В операційній спостерігалася спокійна, ненапружена атмосфера. Робота ладилася, настрій персоналу був на піднесенні. Точилася традиційно в таких випадках приємна бесіда, під яку все виходило краще. Звичайно, доводив головю, що стояв на місці оперуючого. Ти сидиш на стріччіку і графіки малюєш. А хворий спить собі, це ми стоїмо, карячимося і от потіємо, і остехондроз заробляємо. Ще й добре, якщо дурничка якась на мене грижі, як сьогодні. А коли складніше, тоді ще й плюс – нервова напруга. Ну, нервова напруга, як ти кажеш, у нас, припустимо, однаково не погодився Щур. Наркоз – ще більш відповідальний захід, аніж операція. А про те, що я зараз сижу, то ти проперуєш і підеш каву пити, а я мушу хворого з наркозу виводити – роздихувати, і добре, якщо це, як ти кажеш, дурничка, на манер того, що зараз. А коли серйозніше, то я із тим хворим ще до ранку муситиму карячістися. Добре-добре, не здавався голоюх, ти зранку назад до хірургії переведеш хворого, і для тебе все скінчилося, а мені доглядати, аж поки рана не загоїться. І знову таки, добре, якщо це якась там грижа. За шість днів випишу, а коли серйозніше, можна потім і місяць біля хворого ходити». Ти ж і прізвище я забудеш до того часу. Ну, за вам і слава вся дістається, і вдячність хворого, ну, на своє щур. А ми що? Так, допоміжна служба. Двері розчинилися, і до операційної увійшов медвідь, прикриваючи обличчя маскою. Що традиційна суперечка? Як там у вас, довго ще? Пластику закінчили, повіг Олег. Що з 10 хвилин? Прекрасно, зрадівля. Тут пацанку зі школи привезли, 14 років. Бурила у спонзалі та й впала з драбини на коня. Я дивився, нічого серйозного. Наскрізь на рана верхні губи, наверх зуби стирчать, Ще такого не бачу. Візьмете сюди, щоб буде перев'язочній не мучитися. Можна, відповів Олег. Зробиш? Добре, Олег Вікториш. Ти ж у нас косметолог позаштатний. Гаразд, відповів Олег. Щойно хворого вивезуть, нехай дають твою пацанку. Нас з гуманітарки. Медвідь кинув на підвіконня пакетик із атравматичним шовним матеріалом. Все-таки дівчинка на обличчі. косметично, одним словом. Буде зроблено. Медвідь зачинив за собою двері. У кабінеті начальника районної адміністрації вирішувалися важливі питання. Крім господаря апартаментів, там знаходився зал по культурі Васічко, завідуючи райно і лабо, головний лікар Тачанівської медицини. «Ну що, шановний, почав Михайло Петрович Бурчун, начальник райадміністрації, після завтра до тачарна приїжджає делегація української діаспори. Мета їхнього приїзду – дивитися церкву, яку ми всі, так би мовити, спільними зусиллями будуємо. Приїзд, звичайно, неофіційного характеру, і до влади нічого, як то кажуть, немає. Але для нас, ви самі розумієте, така подія – привіз з роботи, щось корисне для району». Він перевів подих, напружено глянув тих, хто зібрався – і смачно висякав вниз, сховавшись зі носовик продовжував. Так ось ще я хочу сказати, ми тут, тобто ви тут, ну загалом ви представники галузей, які найбільш фінансово потерпають, як медицина, так і культура, так і освіта. Хоча чого гріха таїти, всім нам зараз живеться на солодко. При цьому начальник поправив кроватку, що врізалася у третє підборіддя, і вів далі. Одним словом, ні для кого не секрет, що всі вони ті, хто приїдуть займатися благочинністю, дуже багаті люди. Тож нічого їм не станеться, якщо попутно з церквою вони дадуть на медикаменти. Бурчун красномовно глянув на лабо, або на обладнання для будинку культури. Погляд районного начальника перейшов на Васічка, або ж просто заасфальтують якусь дорогу. Ви згодні зі мною? Усім ляво закивали, вимовляючи щось мало зрозумілое. Ну а якщо так, то ви повинні бути присутніми на зустрічі і особисто, так би мовити, докласти потрібних зусиль. Цікаво не витримала приємного вигляду жіночка, завідувача відділом освіти, яка досі мовчала. Михайло Петрович, а як ви собі це уявляєте? Що я по-вашому повинен робити? Як докладати цих зусиль? Що підходити і просити? Дійсно, вона якось не надто делікатно виходить, підтримує її Васічко. А хто? Я маю просити, бурчину бурену викотив очі. Ну це зрозуміло, як відвоювати блага для своїх галузей. Тут у адміністрації, то ви готові горлянки всім перегризти. А як донести ці блага сюди, це вже не ваша справа. Не бійтеся, переговори вестиму я, але ваша присутність, гадаю, обов'язково. Михайло Петрович почав благати Васічко. Мені з малим потрібно завтра до області їхати, остання медкомісія, він же поступає. «Ти знаєш, куди хочеш їй?» – розвішився все Бурчун. «Але на третій ще був як штик, інакше ні копійки не отримаєш». Доволотелеса та дещо незрабна дівчинка тихенько підбивала гумарливу серветку, якою був прикритий її рот. Санітарка допомогла їй вилізти на стіл і постраждало відразу накрили операційним простирадлом. «Усе, сонечко», – сказав Олег, – «не плачемо і не боїмося, добре?» «Нічого боліти не буде, тільки один уколчик і все. Один мусиш потерпіти. Зате зробимо так, що навіть шраму не залишиться. Ти ж хочеш бути гарною?» «Хочу!» – ледве витиснула вона. «От і прекрасно. То ти нам поможи. Не схлипуй і не смикайся. А ми тобі поможемо, промовив хіру, знімаючи пов'язку. Високо летіло. Ну, мовчи, мовчи. «Надя, давай обробляти. Лежи тихенько, щоб гарно вийшло. Бо заміж ніхто не візьме». Операційно подала шприц Олегі та туфер його асистенту. Верхня частина обличчя пацієнтки також вже була прикрита стерильною пелюшкою. Маленький уколчик, ось так, більше нічого не болітиме, пінцет надю. Оце-то так здивався головів. такого ще не бачив, дійсно поводився Олег. Ну поклиште ще раз, завідувача, нехай зайде. Новий зав з'явився відразу, тепер жив повністю в зав'язаній масці. Глянь, сказав Олег, запихуючи в рану пінцет. Оці два зуби, що стрічають через рану, повністю вибиті. Тримаються виключно в рані губи, а так повністю. Ще один трохи хитається. Дійсно, погодився Ілля. Не пощастило їй, доведеться потім протезувати. То ми викидаємо? А що собі, на пам'ять візьмеш? Двоє зубів полетіли в тазик, а медвідь знову попрямував до себе. Давай відкривай автоматику, скомандував Олег, шиємо. Галас Ілля почув, що сидячи в кабінеті, хтось щомив біля входу у відділ, і звуки ці, що ми ті наближалися. Він підвівся, щоб подивитися, та в дверях кабінету зіткнувся з масивною, як сказав би Олег, новороченою дамою. Вона буквально занесла його назад до кабінету. Скажіть, ви завідуючі? Це ви завідуючі? Ну я припустив не рішуче відповів я. А де наша донька? Її повинні були щойно привезти сюди. Нам зі школи телефонували, де вона? Загрядною пані на порозі несміло отовся невеличкий назріст, чоловік, який Це «Заспокойтеся, будь ласка», – попросив Медвідь, намагаючись садити відвідувачку на стільчик. «Із вашою донькою все гаразд. Зараз їй надаю допомогу». «Це я знаю», – перебила даму. «Я прошу вас провести мене до неї. Але туди не можна, вона зараз в операційні». В «Операційні? Що ви з нею робите? Чому в операційні?» Та заспокоїтеся, ви не витримав лягу. З неї нічого страшного. Але ж губу потрібно зашити, чи як? А чому операційні? Ну а де? Тепер уже оборився медвій. Серед коридору шви накладають операційні. А казали неї рана на обличчі. Знову почала відвідувачка. Може краще було б з неї до обласної лікарні поїхати? Мені неї не лишиться. В мене облздоровідділь, знайомі працюють. Вона дуже гарна дівчинка. Вона у нас навіть і в конкурсах бере участь. Не хвилюйтеся, заспокоїв Ілля. З неї наші кращі хірурги. Працюють імпортним матеріалом. А оперуючий хірург щойно із Харкова. Має досвід косметичних операцій. Так що не хвилюйтеся. Я вас прошу. Він взяв пані, яка вже знову біла на ногах під руку і провів у хол. Ось тут сідайте, будь ласка, і чекайте, скоро вона вийде. Посадовивши Стурбоних батьків на кріслах у холі, завтяжко зіткнув і знову взявся за папери але зараз же я скочив, щось згадавши. От чорт! Він смикнувся до дверей, але потім, передумавши, схопив трубку телефону і набрав номер. Стоматологія? Це медвідь. Будь ласка, Івана Сергійовича. Хірург нервув барабани пальцями по столі, очікуючи з трубкою біля вуха. Ваню, це я. Ілля навіть забув привітатися. Чую. У мене тут така справа. Слухай, привезли школярку. Пала, розбила губу і двоє передніх зубів вибила. Зовсім. А тут що її матусі з'явилася. Жінка вогонь. І я коли водив курс прав про ті два зуби, забув сказати. Вона на мене так наїхала, що я забув, як вимкнула. А вони дитину з пелюшок у фотомоделі готують. А ще родичі у них в обласному управлінні. Ця матуся зараз відділення рознесе. Чекай, перебив стоматолог. А різці вона зламала чи вивикнула? Та зовсім вибала, разом із коренями, навіть з лунок пошкодила. Той замислився. Ну, у мене молодості взагалі то був такий випадок. Коли я ще тільки починав, випадково форуму не той зуб видалив. Злякався страшно, і його відразу ж на те місце запхав назад. Несвідомо з переляку розумієш, а форуму сказав, щоб ти же нічого не їв на той бік і взагалі рота не відкривав. І що ти думаєш, Приріз зуб, чесне слово. Взагалі, видалений зуб, так би мовити, має шанси прижитися на своєму місці. Але, ти кажеш, альвеолярні відростки поскожені, не дослухавши, Ілля нервово кинув слухавку на апарат. Тоді прийшовся по кабінету, знову сів, потім скочив і швидко пішов до операційної. Пані лише провела його підозрілим поглядом. Медвід залетів до операційної на ходу, зав'язуючи маску і запитуючи його з порога. «Де зуби?» «Зуби де?» Усі його стовпіли. А Олег здивовано запитав, які зуби? Її зуби з рота. Як де? Ти ж сам сказав викинути. Шукайте. Як шукайте? Для чого? Шукайте, кажу, почав сердитися я. Я й думайтеся, будемо реплантувати. Що, не зрозумів голові. Але двері за мною в вже зачинилися, а передопераційній почувся шум води з крану. Він що, перегрівся? Невідомо кого, запитав Тарас. Олег тільки знизав плечима. «Ну, шукайте, Галю, і зуби у тазику». Але на санітарному обличчі проступив переляг. «Я вже вивернула все з тазика. Виносити. Ну, тоді йди шукати». Санітарка вискочила до передопераційної, а звідти лише розминувшись, з нею у дверях уже залітав медвідь. Операційні піжами з руками піднятими до гори. З них крапила вода. Надя, не говорячи ні слова, повісила на руки Зава стерильну пелюшку, якою він почав витиратися». Ілля оброблявся мовчки, лише сопів. Нарешті його одягли у халат і рукавиці. І він став до столу поруч із Олегом, який посунувся. Класна робота, зауважив Ілля, глядаючи в шиту рану. Зуби де? Шукають, не без сарказму, відповів Олег. Де шукають, не той. У смітнику, звичайно. Де? Як у смітнику? А де ж іще? Операція закінчилась, все виносити зібралася. Ти ще п'ять хвилин прийшов, вони б вже на вас добрі були. «Якщо їх не знайдемо, несподівно, спокійно, промиля, побачите, що буде, нас будуть виносити». Нарешті в операційній з'явилася санітарка, яка займалася пошуками. Вона не сміло на долоні предмет мрії Зава. «Кидаю спирт», – закомандував він, «і відразу ж фурацелін, зразу ж». Олесь з головою хом застиг, нічого гісінького не розуміючи. Іляс зботав банку з фурацеліну, виловив з зуби, наказав. «Колеги, візьміть, будь ласка, гачечки. Губки на боки розведіть і сушіть. От зараза! А який же з них був льдивий, який справа? Так і поплутати можу. По-моєму, це не суттєво, зіорганізував Олег. Олег Вікторович, не будьте, будь ласка, таким мудрим, попросив Вілля. Низько зігнувшись, він прилаштував зуби на місце. Пацієнтка, яка гадала, що вже все позаду, невдоволено замукала. Зараз, дорогенька, побурмотів медвідь. Початкувавши ще трохи, він попросив. Оленко, давай дріт. Той, яким щелепу шинуємо при переломах, щепимо їх трохи, болунки пошкоджені, зовсім триматися не хочуть. Не забути потім подати головному до переліку платних послуг, зауважив Тарас. А що, пересадка зубів, непогано. За 10 хвилин медвідь уже стояв біля вікна у холі, тлумаючи той самий пані, яка нарешті дещо змякла та заспокоїлась. Усе пройшло вдало. Рубець залишиться практично непомітно. З операційної до прокрокував Олег, сподіваючись, що його не помітять. А ось і лікар, який оперував вашу доньку. Олег Вікторович, Ілля зробив жест запрошення. Це мати потерпілий, а це нас найкращий хірург, пожаштатний косметолог Олег Вікторович. Головік, який проходив поруч, тільки переснув кулак, але цього ніхто не поміти. Усе зроблено на найвищому рівні, плів далі Ілля. «Олег, як же все-таки буде із зубами?» Знову почала дама. «Ну, будемо сподіватися, що їх пошкодження не настільки серйозне», сказав Олег. «У зворотному випадку вам доведеться в майбутньому звертатися до стоматологів». Тачанівський зам по культурі Васічко затхековно піднявся на третій поверх поліклініки МВС і попрямував коридором. Кілька кроків за ним ляво підлівся його і голови вищий лобор. Зробивши знак йому зупинитися, Васічко постукав і увійшов до кабінету завідувача поліклініки. Окрім завідувачого, в кабінеті знаходився ще один лікар, з яким вони щось обговорювали. «Пробачте, – почав Васічко, – в мене тут деякі проблеми. Мій син збирається поступати на навчання в учбовий заклад МВС. Прийшов комісію, кругом начебто все гаразд, а візу придатності ставити не хочуть. Так вже і кругом», – засумнівався завідувачий. Абсолютно здоровий, завірив Васичко. он під кабінетом стоїть, можете закликати. Ні, ні, не треба, підняв руку зав розглядаючи документи, які простяг відвідувач. Цікаво, пробачте, як вас вилучати? Роман Петрович. Романе Петрович, я попросив вас декілька хвилин у коридорі зачекати, а документи залиште, добре? Стурбований Васічко вийшов із кабінету, тоді за поліклінікою просяг папери іншому доктору. Ну і що, не зрозумів той? Дійсно, кругом здоров'я. А чому не проходить? А ось, показав завідущий, "Дивись, що це. Стоїть на диспансерному обліку з приводу ротацизму. Прочитав той. У ж у районі запис зроблений. А нас всі пишуть здоровий. До речі, а що таке ротацизм? Не знаю, завзнізав плечима. Чи є це ротацизм? У районі у них невропатолог таке видав. Пропомотив лікар. Ось написав, невропатолог. А наші всі один голос, що здоровий. Зав натиснув кнопку зв'язку на пульті кутку столу і сказав, Сергій Віталійович, Сергій Віталійович. Так, хриплий голос відповість динаміка, слухай, зайдіть до мене, будь ласка. Васечко у коридорі нервово продовжував міряти вистань час від часу, зіркоючи та на годинник, та на власне чадо. Застила під стіною, яке зараз понад усе бажало охороняти правопорядок в Україні. Високий чернявий лікар вийшов до кабінету завідувача поліклінікою. Надовго завис над документами Васічка Молодшого. А ти хоч вияснив у членів нашої комісії, що за зараз та такий, запитав його зав. Та начебто ніхто не знає, виправдовувався той. Тоді чому не констатуєте придатність? Ну ви ж самі розумієте, претендуйте вступати у вищий заклад МВС. Документи повинні бути на всі 100. А тут якийсь ідіотський діагноз крутиться. Куди я таке пропущу? «І що, ніхто не знає, що це таке?» – допитався ЗАВ. «Ніхто!» «Ну добре, давай сюди цього Васічка, обох!» Старший лікар медкомісії визволив до коридору, і на порозі з'явилися обоє – батько і син. Їх запросили присісти. «Скажіть, Романа Петровичу, а у вас син, можливо, на щось хворів у дитинстві?» «Практично ні, зне завплечима, згав по культури. Може раз чи два ангіною, з ким не буває. А по-серйозному?» «По-серйозному – точно ні». Ось тут написано, продовжує ЗАО, що він перебуває на обліку невропатолога з приводу ротацизму. Чого здивувався Васічко-старший? Та він у житті не був у нейропатолога. А що це таке? Та ми, чесно кажучи, самі не знаємо. Як це не знаєте? Викотив очі Васічко. Ну, нам таке захворення невідоме. Це ваші в районній лікарні таке написали. Так, зовсім розубився Васічко-старший. А ви самі чому не знаєте, що це таке? Розумієте, встаряв старший лікар медкомісії? Ніхто з членів комісії про таке захворювання не чув. Швидше за все, тут написана якась дурниця. Ось що сказав завідувачий, не краще би вам взяти і переписати в районі оцей висновок. Без ротацизму зрозуміло. Але час, сьогодні останній день. Що ж ви так довго збиралися? Та викиньте його взагалі, мало не плакав Васічко. Не можемо відповіли йому. Висновок рай лікарень повинен бути у справі. Ви все-таки подумайте, порадив залу. може були якісь проблеми зі здоров'ям дитинці? Такі там проблеми, божився, з культури. Ніяких абсолютно. Хіба що до п'яти років Ер не вимовляв? Ось, закричав старший медкомісій, бись би його забрав. Ось що таке ротациз. А мене крутися щось, а збахнути не можу. Дійсно, покатав голову На навмисно не придумаєш. І що розібратися, це взагалі не хвороба. А ну, іначе, скажи, риба. Риба, двометровий легень, розплився у щирій посмішці. Гаразд, оформляйся, зікнув завідувач. Облак райони все-таки доведеться переробити. Біля недобудованої церкви, над якою тим не менше вже височів один купол, стояла доволі скромна іномарка бежевого кольору. Низу під стіною крутився барабан бетономішалки. Декілька робочих перевантажували з тачку бетон. За рогу з'явилася група із кількох осіб. Чоловік старшого віку у Капелюсі продовжував пояснювати жінці та двом іншим чоловікам, іноземцям, ось тут у перспективі розчистимо місце, травичку посіємо, знаєте, декоративну таку, а де берете техніку для встановлення куполів, запитав один із правників діаспори. Гості розмовляли доволі справною українською мовою, хоча й вираженим акцентом це очевидно були ті, хто вже народився там». Нижче на розі площі стояло чудове ауді однієї з останніх моделей, відблискуючи чорним, і біла Волга. Біля машини розташувалися троє чоловіків і жінка. Один із чоловіків, найбільш крупнокаліберний, запхавши руки до кишень, спирався на крило розкішного авто. Люди начебто про щось говорили, але було помітно, що їхня увага прикута до гостей із діаспори. Хто це є? поцікалося пані, яка, очевидно, була в делегації найголовнішої. Це наша районна адміністрація, пояснив голова Церковного комітету, верхівка, так би мовити. Ось той, хто на машину спирається, Бурчун Михайло Петрович, представник президента в районі, голова адміністрації. Маю враження, що панове на нас очікують, припустила гостя. Так ви дійсно, дійсно, завагався голова. Вони й мене просили переговорити з вами, але незручно якось було починати. А що вони хочуть, втрутився інший представник делегації. Розуміло, чого, по червоній ножі. Грошей хочуть просити. Гуманітарної, так би мовити, допомоги. Гуманітарні, здивувається пані мимоволі озірваючись на власну машину. Ось ціна ой, їм на що новішу не вистачає? Та ж розумієте, розгубився голова, час зараз у нас важкий. У лікарнях немає ліків, у школах запалення проблем. Якщо в лікарнях немає ліків, то з якою радості вони на таких автомобілях роз'їжджають? Голова церковного комітету був вже не радий переходу розмови у дражливе русло. Він нітився, мукав і просто не знав, як пояснити цей феномен. Приблизно у цей самий час, схоже, ауді заїжджало кілометрів за 400 від Тачанова у населений пункт, позначений на дорожньому казівникові, як Барановичі. За кермом комфортно розташувався пан Якимець. Поруч із ним сидів міцний хлопець у шкірянці. Дорога була такою ж роздобленою, як і в Тачанові. Спочатку бабича розгепаного шляху з'явилися одноповерхові приватні будиночки, потім почався високий глухий паркан якоїсь організації. Машина пригальмувала, а потім зупинилася, і серйозний паробок, що сидів поруч із бізнесменом, опустив скло і без сантиметри запитав жінку, яка проходила кривим тротуаром, «Ей, мать, де тут у вас зона?» Павло сидів на дивані, відкинувшись на спинку. На столі стояло декілька нехитрих страв. У лимонах та апельцинах, порозкладених скипками навколо порізаного ків'ю, вгадувалася жіноча рука. Пляшка вона була почата і прозорий напій рванів на дні чарки, що стояла біля Павла. Напроти стояла повна чарка горілки, розкурковані пляшці біленької не вистачало рівно половини. На столі була й третя чарка, але зараз співрозмовники сиділи лише вдвох. Чоловік із двома бородавками рішуче підняв свою чарку і кинув. Ну давай, після чого одним махом перекинув з себе горілку. Павло на своє вино навіть не глянув. Він думав. Вліч закусив ковба своєї старілки і сказав. Справа ніхто знає, яка складна, а такий ти взагалі знахідка. Це я, старий тумак, який нічого не знає і не кумекає. А де на обличчі завгоспа з'явився відповідний обласливий вираз. Що я заперечіпало? Був на пташиних правах, а зараз взагалі. Я ж кажу, депортували мене. Я у них в комп'ютері знаходжуся. Мені туди легальний в'їзд закритий. А нелегальний – це взагалі без варенти. За тиждень назад викинуть. То що не здавався більше, Взагалі ніяких шляхів немає. Ну чому згнупало? Якщо вийти на відповідних людей, Зроблять новий паспорт, фальшивий. Є доля ризику, але багато так їздять. Правда, це не настільки скоро. Роблять і інші фінти. На прізвище, наприклад, змінюють. А тоді готують новий паспорт, вже на нове прізвище. То міняй, хопився за ідею ближч. Не хоче я міняти, борися Поло. До того ж немає підстав. Це жинати міняють. Є на що прізвище дружини беруть. Ну тоді хитро посміхнувся Бліз. Ми тобі знаємо демо-дружину. І навіть таку собі нічого. Он Маринку попросимо, теж засміявся. Пало тільки гмикнув. Між іншим, женіться. це відповідальніша справа, ніж те, що ви пропонуєте. До кімнати йшла згадана Марина із стації, на якій стояли склянки з жиле, прикрашені вершками. Прошу тут сперечайтесь, вона посміхнулася Павлові. По так, пробурмотів той. Про справи житейські. За ким ти ходиш, Арсен Миколаївич, тебе заміж віддає. Ви стоїть між іншим згоди. Вона зробила круті очі та обурене обличчя. І за кого? За мене, звичайно. Ну це не подобається, вона. Без моєї згоди. Якби і за когось іншого, можна було б взагалі образитися. За вікном відбувалися жахливі речі. Вітер налітав знову і знову, кидаючи на стіни будинків масу води. Вікна стогнали і здавалося, що щепки ось-ось не витримають. Було чути, як на сидло протистають натиску вітру, гілки, дерева. Оце так погода, промовила Ольга, мимоволі здригнувшись. Осінь ще й не починається, а вітер уже листя, напевно, все пообривав. А мені навіть подобається, не погодився Олег. Він витяг із тумбочки шерстяний плед і, розгорнувши його, накинув по на плечі. «Дякую», – сказала вона. «А можна я так?» Ольга влаштувалася з ногами на дивані і тепер змогла вкритися вся. «Так навіть дуже симпатично», – зауважив він. «Зараз ще й чай не закипить». «Класно, хочу чаю». Що й доброго в такій погоді. Ну, по-перше, заходився пояснювати але за такої погоди краще цінується домашній затишок. Зазвичай сядеш отак, вимкнеш телевізор, і здається, нічого особливого. А коли за вікном негода, і ти не там, а у чотирьох сінах, відразу починаєш розуміти, яке це добро. Дійсно, погодилась вона. А по-друге. А по-друге, якби не цей буревій, ти напевно давно вже пішла б додому, а так. Ольга глянула на годинник, який показував майже дванадцяту. Напевно, як подумаєш, що виходити на двір, а ти залишайся, запропонував він, ідучи на кухню. Олег повернувся з паруючою чашкою, з якої звисала нитка етикетки від чаю. Сівши поруч, він присяг їй чашку. Обережно, гарячий. Це був жарт про те, щоб залишатися, запитала Ольга. Ні, звичайно. Я сам як виявляю, що туди треба виходити, лихомати починає. А, гостя завагалася, добираючи слова, а що говоритимуть у Тачанові, коли я вийду від тебе завтра зранку? Напевно, такої сенсації днів на два вистачило. Ну, Олег замислився, цього можна уникнути. Ти нікуди не виходь. Як так, а на роботу? А я тобі лікарняний зроблю. Ти по яких хворобі хочеш? До речі, найзручніший діагноз для липового лікарняного геморой. Там ніхто не перевірить. Ольга не змогла стриматися і пиркнула у складені долоні. Але в цьому випадку знову-таки, що скажуть, продовжував він. Дійсно, краще вже по апендициту. По апендициту також не підходить, продовжував жартувати Олег. Який апендицит без з операції? Давай я тобі напишу якийсь крепітуючий паратоніт. О, Господи, це що таке? скривилася вона. Язика можна зламати. Це дурничка, сказав Олег. Днів за три вилікуємо. Головному скажу, що ти капітально фора. Ходити взагалі не можеш. Та ні, не треба. Вона несподівано стала серйозною. Так говорити не потрібно. Я ще добре пам'ятаю, як це коли ходити не можеш. Пробач, – сказав Олег, – я щось таке верзу. Пробач, що нагадав тобі. Нічого. Вона сиділа, схиливши голову і обхопивши долонями гарячу чашку, тепер сумна і задумана. Олег зігнувся і, торкаючись її пальці, поцілував кути крота. Залишайся, гаразд. «А ти впевнений, що хочеш з цього?» – тихо запитала Ольга, продовжуючи дивитися у чашку. «Що, хіба не схоже?» Вона коротким рухом просягла йому чашку, а коли він повернувся, щоб поставити посуд на столик, обійняла його за шиї двома руками. Шерстяний плед повільно сподів із плечей на диван. Ворогу на каталці завозили до перев'язочні. Він лежав, мовчки. Часто дихаючи, голоюк проліз збоку, зав'язуючи маску. Надя вже розкладала на столику інструменти. Ви нікуди не втікайте, командував Тарас санітарка. Стягайте з нього все, мийте ноги. Як тут? Незрозуміла одна. А де ж іще? Зараз операційну повеземо, а в нього шкарпетки стоячі, ароматне все відділення. Куди з таким операційним? Бігом мийте. Каталка стояла поруч із перев'язочним столом, але форогу не перекладали. Сорочку на нього розсібнули, майку розрізали. На грудях лівіше від лівого соска заяла невеличка ранка. За якою весь час підтікала кров. За медвідом поїхали, запитав Тарас, широко розмальовуючи його донатом у лівий бік грудей форогу. Уже поїхали. І за операційною санітаркою також. До перев'язочної вийшов щур із хвенодоскопом в руках. Не живе поранення, промовив до нього головю. Десь по п'яні, 40 хвилин тому. Наталя, що з'явилася слідом з анестезіологом, визакручила навколо руки хворого маржетку апарата. У коридорі було 90 на 40, сказав Тарас. 80 на 30, промовила Наталя, скінчивши міряти. Давай зразу підключачну, скомандував Щур. Однаково ж оперувати. Ти що робитимеш? Дренаж? Пебулаю, відповів Тарас. І тоді викликає таракально з обласної «Поїхали, на давай!». Медсестра просила лікарю шприц, з іншого кінця санітарки Наполелого відтирали з ніг хворого чорний бруд. Щур уже тримав у руках довгу голку. Нещасний, якому слід було винуватити у тому, що сталося виключно власну дурість та спосіб життя, лише час від часу безсило стогнав. Бліде обличчя укривалося крапельками холодного поту. Вони цілувалися так, що можна було позаздрити. Просто кожен із них не робив цього дуже давно. Програма на увімкнуваному каналі скінчилася, тепер телекран сніжив. Периодично блимаючи, вихоплюючись з темряви міцну спину чоловіка, сорочка якого валялася поруч на підлозі. Лузка на жінці була розсібнута, Ольга вже не обіймала його, а просто сиділа спираючись руками на диван і дозволяючи робити все, що завгодно. Олег, прошепотіла вона, вимкни його, ну, будь ласка, Олежко. Звук, що лунав із кута кімнати, був дещо надокучливим, хоча й мелодійним. Саме цей звук примусив Олега поступово відпустити цю гарячу жінку, що дихала дедалі частіше й глибше. Довелося докласти неабияких зусиль, щоб послухати її та зупинитися. Він так і застиг, опустивши голову її на коліна. Що це? Твій телефон? запитала вона, приходячи до тями. Він рідний промовив Олег, повільно встаючи. Якщо це знову той новий я просто зараз викину його іграшку у вікно. У темряві напомоцкий жока мобільник на полиці. потім відповів: Так, настала пауза зрозуміло, давай. Олег, вже застібнувши блузку, відкинувся на спинку дивану, підійшовши Олексію поруч чорт забирай промовив він схоже, в них там поранення серця ото вже чого тільки нам не вистачало Зараз машину пришлють. Вона мовчала. Що поробиш? Він поцілував її так само, як у першу кути крота. Іноді чоловіки у найвідповідальніший момент мусять говорити. Пробач, Люба. Ольга не змогла стримати сміх. Ну ти й скажеш. Ти ще приховати розпач. Лягай спати, красуна. Двері я зачиню. Пощастило тобі цього разу. Представучий лікар їде на виклик. Вона лише мовчки слухала ці слова, усвідомлюючи, що досі повністю не прийшла до тями. Олег уже вдягнутий у куртку ще раз нагнувся. «Не обрешайся, я ж не винен. Я би сам нікуди не хотів їхати. Гадаю, на мене чекає кілька доволі неприємних годин». «Гадаю, на мене також. Тихо промовила вона. У якому розумінні? У такому вона сховала обличчя. Ти мене надто тепер спробуй засни». Таблетку з надійного можу запропонувати. Та ні, дякую, я сама. Коли повернуся, я влаштуюся тихенько поруч. Гаразд, гаразд, відповіла вона. А якщо тебе до ранку не буде? Ну, зранку однаково прийду. А ти все-таки влаштуй собі вихідний. Ну, що тобі? Он телефон на поличці. Зателефонуєш головному, відпросися. Гаразд, йду на неї чекати, бо у них там дійсно катастрофа. Торкнувши ще раз її щоки, він вийшов. Коли Олег увійшов до операційної, зав'язуючи на ходу маску, форій уже лежав на столі, положення на правому боці з рукою на підставці. Медвій з волеюхом уже помитий, саме почали вкривати його стерильними простирадлами. Поранення серце, коротко промовив медвідь. Тис падає, мусимо оперувати. Голос його був схвильований, щоб не сказати більшого. Рана де, запитав Олег, зазираючи до них. Ілля підняв простирадло, яке ще не закріпили, і Олег уже побачив сам. Ого здивувався він, так збоку, а точно серце. Біла стоїть, відповів Ілля. У плевральній порожнині крові практично немає, тільки серце. Там іде там понада, так само коротко промовив щур. Давайте робіть. У нього нижній тиск нуль. Олег рухайся, підігнав медвідь. Я серце не перував. Торакальному, ход дзвонили, почулося спередопераційний, де Олег уже скидав халат. Їй, відповів голою, домащуючи операційне поле йодом. «Робіть торакотомію по п'ятому зряберію», – сказав Олег, влітаючи назад уже в піжамі та бахілах. І то в темпі додав щур, тримаючи пальці на шиї хворого. Але вже вскакував під салені халат, щурпів голосом, що з бубонів до Наталі, яка снувала навколо нього та відгородженого хворого, довершуючи останні маніпуляції, пов'язані з наркозом. І мовчки взяв зі столика скальпель. У кімнаті, яка і далі протистояла негоді, стояв затишний морг. Телевізор продовжував світитися зовсім без звуку, що, правда, як раді вже не сніжило. У цей пізній час знайшовся ще якийсь один запізнілий канал, по якому крутила невідомо що. Ольга, підперши голову руками, задумливо сиділа на дивані напроти пустої чашки, слухаючи, як у вікно стукає краплями вітер і думаючи щось своє. Нарешті вона підвелася і розстелила те саме простирало. Потім, зібравши волосся на потилиці, скинула брюки, блузку і залізла під нього, скрутившись калачиком. Лише на мить здригнулося, коли внизу вулицею, не зупиняючись, проїхала якась машина. Екран телевізора продовжував світитися, розкидаючи по сінах кімнати різнокольорові спалахи. Наркозний апарат старався наповну, а в операційній стояла напружена робоча тиша. Лише брязкання інструментів та суто необхідність копій репліки працюючих, жодних жартів і навіть зайвих слів – не той випадок. Так відбувалося завжди, коли доводилося оперувати щось далеко не повсякденно, виконуючи роботу на межі технічних можливостей. Все-таки районна лікарня найкраще місце для операцій на серці, навіть найпростіших. Тримай тупфер, дірку затисни, чорт, сбуй повигрібаючи з густки. Відсмоктувач з командою Ілля. Запрацював електровідсмоктувач. «Затискачі на перекарт», – продовжував Олег, давай струйну у підключчику напівголоса промовив щур Шурди Наталі. І тут неподівано з операційного поля брізно потужний кров'яний фонтан. Даривши між головами оперуючих, він потрапив просто в операційну лампу вгорі. Це був удар, від якого і з тривожним звуком затремтіла лампа, та брізки розлетілися по головах персоналу. Надя та Наталя скрикнули, серце ворогу ще продовжувало скорочуватись, незважаючи на наскрізну рану. Воно робило свою справу, Являючи собою доволі потужну помпу І коли хірурги нарешті діталися до нього Та звільнили його пошкоджену стінку Кров потужним струменем Линула туди, де було менше опору Цього чекали І все-таки Друге скорочення дала якийсь кривий струмень Від якого розлетілося по грудях оперуючих І дісталася навіть анестезіолога А до лише ляпну Твоїй мамі вирвалось у когось Усе сказали Я там, заткну пальцем із лампи продовжувало крапати до а освітлення в операційному полі явно зменшилося. Спокійно, сказав Олег, ну лампу сюди підсувайте і готуйте шити на круглій голці. А травматика є гуманітарна, підказав Ілля. Давай бу що, що швидше, працює, запитав Тарас. Так, шити, Ілля, ти в'яжеш, я поступово забиратиму палець. Шити, щоб постійно було готово. Медвід схилився до рани, зав'язуючи нитку. Далі, командував Олег, у темпі. Очевидно, бригада адаптувалася до мовно-типової операції, тому що з'явилися деякі ознаки настрої. Таким струменем, якщо в око потрапить, то й вибити може, зауважив Ілля, продовжуючи в'язати. А ти не нахиляйся так, прай Олег. Онь я довше від тебе, а не нахиляюся. Тараса, ти постійно відсмок той і серветку і знебільшу. Що там у вас, відчувши певну розрядку, обізвався Щур. «Миокарт дошиваємо», – відповів Олег. «Практично закінчимо. Ще кілька швів зверху. Палець уже звільнився. Шити». До операційної вставила голову Маша, прикриваючи обличчя маскою. «Ілля Петрович, машина самов'яція під'їхала. Виходять. Як підніметься, відразу сюди веде. Оперативно вони», – зауважив Олег. «Великотрі дзвонили». «Година виходить», – сказав Щур. «А ми вже наче й справилися», – подумав голос Тарас. Добре, що приїхали, заперечує Олег, тут ще роботи і роботи, перекарт зашити, ревізнути все, як належить, для цього потрібні відповідні навички. Та й нашу працю цінини, що також не зайве, підказав Ілля. Безперечно, погодився Олег, доля хворого ще кілька днів буде під питанням. За дві години всі четверо середіли в ординаторській, таракальник і із обласної, чоловік старшого віку, кремезний, з бородою, гортав історію хвороби за аналізами хворого, які на той час уже були готові. Ну що, добре все, що добре закінчується, промовив він, відкладаючи з шиток. Гадаю, ще нічого не скінчилося, несміливо зауважив Ілля. Ну, за великим рахунком так погодився викликаний лікар. Але на цьому етапі все прекрасно. Усі ми розуміємо, що таке поранення серця. Це 80-відсоткова смертність навіть за умов надання своєчасної та кваліфікованої допомоги. Усі мовчки кивнули. А я вважаю, допомога була достатньо кваліфікованою. До речі, Олег Вікторович, ми з вами, по суті, ще не познайомилися. Ваших колег я добре знаю. А ви тут недавно? Та вже достатньо, посміхнувся той. Кілька місяців. Він уже свій, підтвердив Ілля. Ну що ж, прийміть, як то кажуть, мої компліменти, сказав таракальний. Усе дійсно на рівні. Це я без зайвого пафосу від душі. Дякую, просто відповів Олег. Григорий Іванович, зарохався ля, давайте я каву поставлю, тоді будемо знайомитися, бо самі розумієте, втрата енергії, хвилювання. Хвилинку зупинив його той, давайте спочатку з родичами переговоримо, кличте їх сюди. А де ваш анестезіолог Сергій Андрійович, так? Наче почувши я, до ординаторської війшов щур. Усі відразу засміялися. Що в мене щось не так, злякався той. Усе гаразд посміхнувся таракальний, просто легкий на згадку. «Давай, якщо вже ти у дверях, то клич родичів», – сказав Медвій. Дві жінки, які досі були самі на свої відхилювання, дружина та мати, оперованого хворого вішили до приміщення, їм запропонували сідати. «Ну що?» – почав Таракальний. «Вашого сина та чоловіка травма надзвичайно серйозна. Мова йде за проникаюче поранення серця. Це дуже важка травма. Операція пройшла вдало. Надалося зробити все, що належить у таких випадках. Лікарі ваші зорієнтувалися вчасно. І основний етап операції закінчили ще до мого приїзду. Загалом, усе вдалося. Зараз пошкодження ліквідовано, і серце хворого працює нормально. Так Сергій Андрійович, щурмовочки підтвердив. Але, на жаль, це не означає, що небезпека минула, продовжував Григорій Іванович. Усе ще може статися. Може відбутися зупинка серця, можуть бути інші пізні ускладнення. Я говорю вам так, як воно є. Ви мусите бути готові до найгіршого. Хоча, ще раз повторю, у нас є всі підстави сподіватися, що хворий видужає. Жінки лише мовчали, киваючи головами. Зараз там хворого стабільний довщур, Але про ліки доведеться потурбуватися. Самі розумієте, треба використати всі можливості. Так, звичайно, промовила крись, сльози мати хворого. А можна до нього? А що вам біля нього робити? Знову трутився таракальний. Він ще спить після накозу ще на керованому диханні. Сергій Андрійович, пустить вас на хвильку подивитися, а сидіти біля нього поки що не можна. Близькі прооперовано, мовочки погодилися. Ну все, чекайте у холі на крісла, сказав Щур. Зараз напишемо список необхідних ліків. Є чергова аптека. Маєте можливість купити медикаменти? Ми купимо, все купимо, відповіла дружина поранена. Випишіть. Ми зібралися йти, несподівано мати хворого повернулася до лікарів і плачучи заголосила «Рятуйте його, людоньки! Я вас прошу, я віддячу всім, тільки рятуйте! Будь ласка!» А ми всіх тут рятуємо, всіх стараємося», – промовив Григорій Іванович, виводячи її до коридору. Двері зачинилося. «Можна зрозуміти промови торакальні? Добре хоч ліки здатні купити. А що робите, якщо родичі не спроможні?» «Ну, замислився Ілля, існує НЗ». Який поповнюється за рахунок хворих Але скільки його там І тоді що Тоді починаються дзвінки до Ночмеда А Ночмед піднімає з ліжка завідувачу центральною аптекою А та починає валати, що фондів немає А лікарня і так вийде на купу грошей Врешті раз дають Підхопив Головю Але половину з того, що просимо Тому замовляти доводиться вдвічі більше, про то вживілля Складна механіка, промовив торакальний Хоча у нас практично те саме До чого ми йдемо? Скоро десять років власної держави, а для свого дядька з села у лікарні шматка бинта немає. Запахло кавою, Ілля розкрив коробку цукерок і витяг пляшку коньяку. «Мені от стільки», – показав Олег, скидаючи халат. «Я, звісно, дико вибачаюся, але через п'ять хвилин змушений викликати машину і відкланятися». «А як це зрозуміти, Борися Медвідь?» «Голова розламується», – збрехав Олег. «Я ж вчора ніч відкантував». «Ну, чесне слово, і завтра раніше, 12 не прийду». Повин зауважити підтримувати торакальних, кинувши заву. Він тебе сьогодні капітально виручив». «Пусте? Вони б самі впоралися, заперечив Олег. А я й не кажу нічого, виручив», – погодився Ілля. «А на серці жодного разу не оперував, не доводилось. Але тут мова про інше йде. Кидати колектив не гарно, хоч що хочете, кажіть». «Ну давайте, щоб не доводилося», – сказав Григорій Іванович. «Хай такого не стається. Буде наше здоров'я цілішим». Вони перехилили чарки і щур пішов до виходу. «Іду гляну, як там Наталя справляється. Я ще вернуся». «Сподіваюсь», – сказав Ілля. «Проте вона в тебе іншого лікаря за пояс заткне». «Це що, та руденька, яка на наркозі була?» – уточнив Таракальний. «Вона. Приємна жіночка в усіх відношеннях». А ви, Олег Вікторович, так розумію, вже мало справу подібну. « Ви маєте на увазі жінок. Зкалаборів Тарас. Та ні, про жінок ще наче зарано. Якось доводилося, відповів Олег. Один мент у нас застрелився, стабельний зброї, на особистому ґрунті. То поки наших професорів позвозили, довелося мені, що й не старшим ургентним зміни поставили. Ну вогнепальне це ще марудніше, зауважив Георгій Іванович. Тепер такі часи пройшли, що все частіше пострілюють. У нас три-чотири за рік постійно трапляються. А ваш то як, вижив? Ні. Олег прокопнув цукерку. Серцем вшили, ще живом. Але там, крім цього, ще була непарна вена пошкоджена. Практично повністю полетіла. Да, зіхнув таракальний. Ситуація, коли без сили. Олег вдягнув куртку і витяг з пачки цигарку, пропонуючи іншим. Медвіді з Голоюхом пригостилися, а Григорій Іванович витяг свої. Лікарі запалили і Олег подав руку. Пробачайте, Григорій Іванович, у мені мене дійсно час. Я сподіваюся, ви не образуєтеся, приємно було познайомитися. Мені також було приємно відповітою, підводячись. Бувай здоров. Чого це він раптом знизав плечима Медвій? На нього не схоже. Може справи якісь у чоловіка, бато значно промовив таракальне. Я, між іншим, помітив, що він збрехав про головний біль. Так, здивувався ля. Які ж у нього будь справи такі пари? Молодий, не як це не женати, заперечив Тарас. Якраз навпаки, не зрозумів, здивувався таракальний. Ви що? Не знаєте сімейного стану свого колеги. Прізвище у нього женати, пояснив Тарас. Лікар кілька секунд кумека, а потім весело розсміявся. Спорожніла операційна являла собою страхітливе видовище. Жахливий розгрдяж. Кром валялося по підлозі пелюшки та простирадла зі слідами крові. Купа зіжмаканих червонястих серветок горою громоздилася у тазику. Були розкидані білі табуретки та всілякі підставки. На стелі, наче з якимось німим викликом, застигла товста червона доріжка та рясні бризки. Велика операційна лампа також була у крові, з неї звисали темні, майже чорні згустки. І серед усього царства біля, поставленого на підлогу відра, стояла операційна санітарка Люся тримаючи ганчірку в руці та розмірковуючи, з чого зручніше починати. Тихенько відчинивши двері, Олег увійшов і повісив мокру куртку на вішак. Потім роззувся, у квартирі стояло суцільне темряво. Прийшовши до кухні, він увімкнув світло, кинув погляд на годинник і похитав головою. Потім налив собі холодну чаю та випив цілу чашку без цукру. Відкрив холодильник, дістав масло і почав мостити та відрізати скипку батона. Позаду почувся скрип підлоги, Ольга стояла, притулившись до двірка. Плед був перепущений в неї під пафами і загорнутий навколо фігури, а кінець затканий за край. Волосся дещо повивувалося з вузла і спадало на плечах. На ногах не було нічого, крім тапочок, і Олег автоматично ковзнув поглядом по її фігурі донизу. Алепед сягає якраз нижче колін. Ольга помітила це, а він знітився. Запанувала якась ніякова пауза. Пробаць, сказав він, я хотів тихо, а котра година, скоро пів на п'яту, жах. І що там було? Справді поранення серця. Десь зятья кухонним ножем почастував, поп'яні зрозумів. І як? Нічого, прооперували, поки живий. Так, хоч би все було гаразд, а хто оперував ти? Усіми потрудилися, ухильно промовили, навіть таракально з області викликали. Ось так, красуни. Тепер за кадрами знатиме, як іноді цим самим кадрам живеться. Ольга підійшла і присіла на табуретку. Канина при цьому підтялася до гори, і він знову невиномисно ковзнув поглядом по колінах жінки. І знову це не залишилося непомічне. Олег! Вони зустрілися очима, спокійно глянувши на нього, Ольга несподівано взяла край пледу і підтяла догори той самий погляд, у якому Олег марно намагався узріти якісь емоції. Вони наче померли, йому нічого не залишатися, як опустили очі додолу. Присівши, наркнувся її коліном, а потім ще раз глянув на неї знизу, Ольга сиділа спокійно і не робила ніяких спроб перервати цей незручний момент. Рубаць, сказав Олег, я знову зробив тобі неприємно. Це не тому, що я безпардонна людина. Просто про жінку, яка подобається, хотіла б знати якнайбільше. Це ж цілком природно. І яка тепер твоя думка, запитала вона, наче не почувши цього заплутаного монологом. А чия думка тебе цікавить, чи точний він? Хірург з досвідом чи нещасного чоловіка, який вже десяту годину підряд марно намагається затягти тебе до лишка. Вона, мимоволі, посміхнулася. Ти вмієш сказати, спочатку лікаря. Ну що, враховуючи характер та обширність попередньої травми, результат цілком задовільний. І навіть більше, ніж. А чоловіка, який, вона завагалася, любить надто довго та розумно висловлюватися. Ну, чоловіка, він підняв очі до стелі, підшукуючи слова. Він доведений до такого стану, що вже нічого не комекає. Він хоче не їсти, він вже точно не хоче, тільки спати. І бажано. Ні, він хоче їсти. Ольга несподівано почервоніла. Він опирував цілу ніч і тепер, скочивши з табуретки, вона заходилася намазувати масло на покинутий хліб. Олег підійшов ззаду дуже близько і взяв її за талію. «Ну, я дійсно не хочу їсти. Не вже мої ніжки зіпсували тобі апетит?» «Зовсім відбили», – сказав Олег. «До самого ранку. Та вже ранок». Він підхопив на руки і підніс до вимкача. «А ми потім не впадемо?» Ні. А? Що а? А якщо за тобою знову приїдуть? Ще одного такого знущання я не витримаю. Не приїдуть. Вони ще досі у відділенні, і торакальні в тому часі. Так що я там просто зайвий. Світло згасло, але в кімнаті, куди не потрапили, не було соціальної темряви, бо за вікном дійсно вже розвиднювалося.